Дороги. Вона ніби летіла над землею, легенько перебираючи ногами, і від цього їй було прикро, чомусь несподівано захотілося справжніх життєвих відчуттів, вона захотіла пізнати втому, фізичний біль, як давно вона цього не мала, чого б вона тільки не віддала за мить фізичного болю. За нею йшли Масюня і Гайдер, Ляля не оберталася. Вона не знала, як вони себе почувають. За деревами почало зоріти, наближався ранок. Вони вийшли на велику галявину, де стояла стара дерев'яна хата лісника, в якій давно ніхто не жив. Там було досить незатишно, проте не для лялі. Всі посидали на старі трухляві дерев'яні лавки. Люрик заплющив очі. «Не спати!» – скомандував Вовкун. Рюрик через силу розімкнув повіки. «А пити можна?» «Пити можна!» – згодився провідник. «Тільки пити, більше нічого!» І передав пляшку з водою, витягнувши її зі старого наплічника. Масюня і Ляля сіли разом, окремо від решти, аби їх ніхто не чіпав. Однак згодом до них автоматично почали підсідати інші. Першим наважився порушити їхню самотність Чижик. Дівчата, тихенько почав він, скажіть, а як це? Бути в тому стані, в якому ви перебуваєте? Мене це давно цікавило. Однак, поки ви не знали про те, хто ви є, я не наважувався про це спитати. А сьогодні роздратовано відмахнулася. Мовляв, не чіпай нас зараз в таку хвилину. Затилляля виявилася більш оптимістичною. Їй, напевно, і самі було цікаво про це говорити. В ній пробудився суто науковий інтерес до свого феномену. «Все це подібне до суб'єктивного ідеалізму», – констатувала вона. «А ти, Масюню, що скажеш?» – обережно спитав Чижик. «А я не хочу про це говорити». У цю хвилину її стан не можна було не назвати гнітючим. І ляля це відчула. Їй захотілося якось зняти психологічну напругу, товаришки. Не треба так переживати, масько, все добре. Не те, щоб добре, як би це краще сказати, все закономірно. Як тобі пояснити? От я чула не раз від старих людей, як хочеться померти, як набридло жити. Мене завжди лякали ці слова, однак тепер я їх розумію. Вони відчули, що на певному етапі їхнє життя скінчилося. Скінчився час, відпущений їм долею і записаний нею у спеціальній книжечці «Життя». Проте сучасна медицина досягла такого рівня, що може штучно продовжувати життя, виділене долею і Богом при народженні людини. Ти серйозно перепитав її, Чижик? «Що саме ти маєш на увазі?» «Книжечку життя», – відповіла Ляля. -ля. Кожному при народженні заповнюється така книжечка десь на небесах, а якщо точніше, це робить всесвітній розум, що є чимось на зразок всесвітнього комп'ютера. У тій книжечці розписується бізнес-план усього життя. Це ще не значить, що все відбувається за планом. На те воно і життя, щоб траплялися різні непередбачувані ситуації. Проте генеральна лінія все-таки вимальовується. І от, коли книжечка закінчується, людина обов'язково починає відчувати цей кінець. Вона відчуває кінець навіть тоді, коли ще повна здоров'я, коли серце працює, коли мозок повен енергії. Однак життя все-таки скінчилося, і людина, розуміючи, що фізичний стан тіла ще не готовий до кінця, сама за подією собі… ну, не буду називати цього слова… Ляля звернула увагу, як усі в хатині напружено дослухаються до того, що вона говорить. «Звідки ти це знаєш?» – спитав Чижик. Ляля здвигнула плечима. «Мені ці думки тільки тепер прийшли у голову. З усвідомленням того, чим я є насправді». «Повинен вам сказати», – отрутився в розмову Гайгер, «що пані Ляля має рацію». Сучасна наука розглядає це як серйозну гіпотезу. Принаймні, я свято вірю в це. Саме тому я підтримую рух за легалізацію евтаназії Принаймні, у похилому віці за відповідних медичних показників. Як і велика група моїх колег, переважно медиків, я переконаний, що більшим гріхом є штучне продовження життя, не виділене тобі Богом або, як сказала пані Ляля, з сусіднім розумом. Правда, щодо молодих людей, котрі відчули, що їхній час уже скінчився, у науковців думки розходяться. Чи мають вони право на свідоме рішення піти з життя, чи ні? Я належу до радикального крила. Я думаю, що таке право у них є. А ми? – тихо спитала Масюня. А в нас із Лялею життя теж скінчилося тоді, двадцять років тому. Запала мовчанка. «Думаю, що ні», – озвався Чижик. «Тільки цим можна пояснити те, що сталося з вами далі, після стрибка. Ваша книжечка в момент стрибка ще не скінчилася. Цей ваш круг був настільки абсурдним, що відбулася нестиковка. Ваша книжечка «Життя» вимагала вашої присутності в житті, і ви в ньому лишилися, навіть при тому, що фізичний стан тіла не затнувся він. Словом, ви мене зрозуміли. Я не можу пригадати перших днів, навіть перших років після цього, після стрибка, тихо озвалася Масюня, і це мене мучить. Ви перебували в лімінальному стані, пояснив Чижик, тобто в переходовому, на межі між цим світом і тим. Однак повинно було бути ще щось, щось дуже сильне, що тримало нас у цьому житті, допитувалася Масюня. Думаю, спершу це була твоя мама. Вона не змогла змиритися з твоєю смертю, вона просто забула її. Ти навіть не уявляєш собі, як було моторошно нам бачити, як вона пунктуально щодня приводила тебе в школу і забирала з неї, щодня. Так нібито нічого не сталося. Ще й питала у Лялі, чи хоче вона піти з вами. І судячи з усього, Лялі ніколи не відмовлялася. Масюня округлила свої повні сліз очі, а потім, що було потім? А потім вона якось різко зникла, казали, ніби лікується. Я відтоді її не бачив, натомість… Чижик напружив пам'ять, не наче щось згадуючи. Натомість з'явилося інше відчуття, навіть не відчуття, не знаю, як це сказати, словом, почалося це все із зустрічі однокласників. Ну, як завжди, через 10 років зібралися в школі, почали згадувати. І тут виявилося, що в усіх спогадах ви присутні, навіть після вашої смерті. Тобто в усіх подіях, які сталися після стрибка, ви брали участь. Коли ми зрозуміли це, ми вжахнулися. Чи це такий сух пам'яті? Чи може якась містика? Ми оглянули наш фотоальбом за 10 клас, а там ви. Ми мало не збожеволіли, що правда хтось кинув фразу, що, мовляв, ми вставили ті фотки пізніше, як пам'ять про вас. Однак ніхто не пам'ятав такого. З того часу ми не зустрічалися з однокласниками. Натомість ви ще раз з'явилися у моєму житті. Причому дуже реально. І з чим це було пов'язано? Я ж казав, з Рюриком. Я став Рюрику, як письменникові, розповідати ці дивні факти. І про зустріч однокласників, і про мій загадковий фотоальбомчик. Думав, що він про це напише. Це ж так цікаво, містично. Глося так, що ви почали з'являтися до нас. Попервах, коли ми перебували в алкогольному сп'янінні, або після косячків, коліс і голок. Мені подобалися ці глюки. Однак пізніше я передозувався, мало не вмер і зав'язав. І з алкоголем, і з наркотиками. А Рюрок зумів відмовитися лише від наркотиків, адже неможливо бути алкоголіком і наркоманом водночас. Кожен вибирає собі своє, він вибрав алкоголь. Це було дешевше і безпечніше. Стало тихо. Цього разу тиша вже не врятувала лялю. Може, тому що вона не супроводжувалася цоканням годинника? Може, і справді вони перебувають у тому самому лімінальному просторі, в лімінальній точці, на межі між цим світом і тим? Тут немає дороги назад, несподівано втрутився у розмову Вовкун. Тут можна йти тільки вперед. Усі впевнений. Вп'ялися в нього очима. Однак той наче й не помітив цього. Повільно вийняв з кишені цигарки і запалив. Друзі уважно спостерігали за вовкуном. Він спокійно докурив цигарку. Підвівся. Врем'я йти, сказав. Це подіяло магічно. Всі підскочили зі своїх місць, рушили далі. Вийшли в поле, і зустріли ранок. Це був дивний ранок. Над полем клубочився туман. А на сході вставало бліде сонце, оповите м'яким покривалом імли. На долині туман упав. Рухалися на північний захід. Ішли через поле, яке виявилося торф'яними мочарами. Кілька разів Рюрик падав на коліна, Христина і Чижик піднімали його попід руки і вели далі. Здавалося, він от-от надривно крикне, я не можу, проте соромиться це робити. Туман дедалі густішав. Тепер можна було розгледіти лише спину того, хто йде попереду. Складалося враження, що Туман хоче роз'єднати вервечку людей, хоче, щоб ті погубилися і розчинилися в ньому. Інстинктивно, відчуваючи цю небезпеку, Кожен впивався очима в спину свого попередника і намагався не відставати від нього. Тишу порушив якийсь дивний звук. Спершу він був зовсім непомітний, потім почав помало подразнювати підсвідомість і врешті-решт став дратувати свідомість. Це було якесь булькання. Булькав туман. Здавалося, вони поволі спускаються кудись. Хоч Ляля чітко пам'ятала, що на початку подорожі поле було рівне і безкрає, однак відчуття вказували на протилежне. І чим глибше вони спускалися, тим сильнішим було булькання. Практично нічого вже не було чути. Постать попереду спіткнулася і вклякла на коліна. Ляля наткнулася на неї і водночас відчула, як на неї в свою чергу, впала масюня. Подруги спробували підвестися. «Де ви?» – закричала Ляля до тих, що йшли попереду, і подумки зазначили, що не чує власного голосу. Їй був знайомий цей стан. Поки що вона не могла пригадати, коли таке з нею траплялося. Однак вона точно знала – це з нею не вперше. Ляля гарячково схопила Масюню за руку. У цій... Звуконепроникній атмосфері вона боялася лишитися сама. Вона не бачила Масюні, не чула її, тільки відчувала у своїй руці її маленьку долоньку. Так, це вже було колись, було. Вона пам'ятає це палке бажання прозріти, розкрити очі і побачити світ. Вона пам'ятає цей стан. Світніла Масюнина долонька, була геть липка, вона теж боїться. Її також розбирає страх. І вона також пізнала це булькання. І цю пелену на очах. Масюня впала. Ляля спершу намагалася її підняти, поки не зрозуміла, що Масюня не опирається. Вона не хоче вставати. А Ляля не має сил її підняти, витягти її із грузької землі, з цього торфу з цього болота, з цього туману. Ляля здалася. Вона присіла біля Масюні і стала чекати кінця. Туман усмоктував їх у себе. «Гей, дівчата, де ви?» – зненацька почувся голос Чижика. «Отже, це не кінець?» Через деякий час вони побачили село. Ще здаля за якимись невловними ознаками вони збагнули, що це покинуте поселення, мертве поселення. Якби не події, що сталися упродовж останнього місяця, лялій справді зробилося б моторошно. Оселі стояли наче мерці, що вийшли з могил у день страшного суду і завмерли в очікуванні вироку. Мандрівники наближалися до села, на іржавому і покоробленому дорожньому знакові було написано «Малєжики». Вовкун повів їх кривулястою вуличкою поміж облуплених занедбаних хат, що потопали в кущах бузини і високих бур'янах. «Це і є той світ», – подумала Ляля. «Саме таким він має бути, а не акуратненьким райським куточком». Із підстриженими газонами І доглянутими кущами троянд Оце і є справжній той світ Тут і справді час зупинився Тут вічний спокій Тут на цьому клаптику того світу Також були свої звуки Десь у далині кут-куда кала курка знісше яйце Чи не золоте яйце вона знесла? Чи не є й це вона знесла? А ось і півні запіли. Чи не вибіжать зараз вони на дорогу з відрубаними головами, З яких цяпкає кров? А ось і собаки брешуть. Чи це не міфічні сторожі того світу? Життя на тому світі продовжується. І якби воно не продовжувалося там, Було б дуже сумно на тому світі. Дуже сумно було б. Усе так заплутано. Власне, таким незрозумілим і заплутаним воно і має бути. Не повинна людина знати, що є насправді. Не повинна. Не повинна вона втручатися в справи світового розуму. Слухали сторінки роману української письменниці